Та нині будинків, базарів та палаців Чорного міста. Ар'ямі Бос могла опинитися де завгодно. Якусь мить хлопець зважував різні можливості і нарешті вирішив рушити на захід у напрямку Гуглі. Там тисячі паломників занурювались у священні води Дельти Гангу, прагнучи очищення з небес, та насправді в більшості випадків дістаючи пропасницю і інші хвороби. Більше не обертаючись до руїн знищеного полум'ям будинку, Майкл рушив під розпеченим сонцем, пробираючись в людському натовпі, що заповнював вулиці викриками торговців, гвалтом сварок і байдужих юрбів молитов. Голос Калькутти За його спиною, метрах у двадцяти, зі звивистого завулку виринула заворнута в темний плащ постать і крізь людський вир пішла на зерці за ним. І Єн розплющив очі від опівденного світла, цілковито впевнений, що його постійне безсоння не збиралося надати йому більше, ніж кілька годин перепочинку, щоб розвіяти в тому від подій останніх годин. Судячи з яскравості світла, що заливало кімнату західної вежі будинку інженера Чандри, було вже добре за полудень. Нестерпний голод, який на світанку вже брав приступом його шлунок, знов люто заскриготів зубами у животі. Як любив жартувати Бен, пародіюючи слова великого вчителя Тагора, замок якого стояв у кількох метрах звідси, коли шлунок говорить, мудрець слухає. І Єн тихенько вийшов з кімнати і виявив, що Шері з Беном досі розкошували завидними супочинком в обіймах Ларфея. Він аж запідозрив, що прокинувшись, навіть Шері не обминула б увагою перший ліпший харч, який опинився би під рукою. А про Бена нічого вже й казати. У ту хвилю його найкращий друг, напевно, бачив у тацю, уставлену кулінарними витребеньками, та розкішний десерт, від якого божеволіли бенгальські ласуни – кисіль із соку лайма та молока. Бачачи, що сон повівся з ним поблажливіше, ніж можна було очікувати, він зважився вийти назовні в пошуках харчів, щоб гамували бапетит цієї всієї компанії. Якщо пощастить, подумав Єнн, він повернеться раніше, ніж друзі навіть почнуть позіхати. Він пройшов через залу з великим макетом і попрямував до витких сходів, задоволена відзначаючи, що в денному світлі будинок виглядав куди менш тривожно. На першому поверсі панував цілковитий спокій. І хлопець зауважив, що стіни будинку чудово захищають від зовнішньої температури. Йому не важко було уявити, яка задушлива спека мала би панувати за цими мурами, а будинок інженера, попри це, був розташований ніби в краю вічної весни. Легкою ходою він пройшов крізь кілька галактик на мозаїці під ногами, відчинив двері назовні, сподіваючись, що не забуде комбінацію на дивовижному замку, що охороняв приватне святилище Чандри Чатерджі. Сонце безжалісно жбурляло проміння на густий сад, а озерце, яке вночі здавалося йому полірованою поверхнею чорного дерева, кидало тепер яскраві відблиски на будинок. Ієн попрямував до виходу з потаємного тунелю під дерев'яним містком і на мить дав захопити себе ілюзії, ніби під яскравим і палаючим світлом такого літнього дня, загрози, що називались на них уночі, мають розтанути так легко, наче крижана скульптура в пустелі. Насолоджуючись цими митями передишки спокою, він проник у прохід, і перш ніж кислий море тунелю просяк його легені, знову вийшов через отвір, який виводив на вулицю. Там він, по думки, підкинув монетку і вирішив почати свої харчові пошуки у західному напрямку. Поки, наспівуючи, він віддалявся порожньою вулицею, той уявити не міг, що чотири концентричні коліщата дверного замка знову почали безмежно повільно обертатися, і що цього разу слово з чотирьох літер, яке вони знерухомивши, мали утворити по вертикалі, було вже не дідо, а ймення іншої богині, значно ближче до цих місць – Калі. Бенові здалося, ніби чує у вісні якийсь гуркіт, і він прокинувся в цілковитій темряві, що панувала в кімнаті, де він відпочивав. Першим його враженням у тому миттєвому стані очманілості, що настає за раптовим пробудженням після тривалого глибокого сну, була розгубленість від усвідомлення, що вже споночило і що вони проспали, напевно, більше 12 годин. Через хвилину знову почувши сухий стукіт, який долинав до нього крізь сон, він збагнув. Що то на ніч заважала денному світлу проникати в кімнату? У домі щось відбувалося. Віконниці із силою затріскувалися, ніби герметичні шлюзові ворота. Бен підскочив з ліжка й побіг до дверей, шукаючи друзів. Бене, почув він крик Шері. Він підбіг до дверей її кімнати, відчинив їх. Сестра застигла по той бік дверей і вся тремтіла. Він обійняв її витяг з кімнати, зі страхом позираючи, як великі вікна одне по одному зачиняються, ніби камінні повіки. «Бене», – простагнала Шері, – «поки я спала, щось увійшло до кімнати і доторкнулося до мене». Бен відчув, як йому дрижаки пробігли по всьому тілу, але він зміг відвести Шері в центр зали до макета міста. За одну секунду довкола запала цілковита темрява. Бен оповив Шері руками і пошепки наказав мовчати а сам намагався узріти в темряві хоч би якусь ознаку руху. Але його очам не вдалося розглядіти в мороку ніякого руху. Натомість обоє змогли почути той шум, що, здавалось, наповнив увесь будинок і створював враження біганини сотень маленьких тваринок під підлогою і поміж стін. – Бене, що це таке? – прошепотіла Шері. Брат намагався знайти хоч якусь відповідь, коли нова несподіванка позбавила його дару мови. Вогники макета міста почали повільно розгорятись, і молоді люди стали свідками народження перед собою нічного міста. Бен проковтнув слину і відчув, як Шері вчепилася в нього. У центрі макета маленький потяг засвітив ліхтарями, а його колеса почали поволі обертатися. «Хотімо звідси». Прошепотів Бен на виводячи сестру в напрямку сходів, що вели вниз. Зараз же, не встигши пройти кількох кроків до сходів, Бен і Шері побачили, як вогняне коло випалило отвір у дверях кімнати, яку займала дівчина, і менш ніж за секунду пожерло ті двері, ніби жаринка, що впала на аркуш паперу. Бен відчув, що ноги йому прикипіли до підлоги і в той же час помітив, як чиїсь вогняні сліди широко ступаючи наближаються до них від порога. «Біжи вниз!» – заволав він, штовхаючи сестру в бік сходів. «Ну Охоплена панікою, Шері кинулась вниз по сходах, а Бен став нерухомо на шляху тих палахотливих слідів, що чимдуж долали цей короткий шлях до нього. Повів гарячого повітря, просякнутого смородом спаленого газу, буквально плюнув у його лице в той час, як вогняні сліди опинилися менше за пів метра від нього. Дві зіниці, червоні, мов розжарене залізо, загорілися в темряві, і Бен відчув стискання вогняної лапи на правому передпліччі. І він тут же побачив, як ці обценьки перетворюють на попіл його сорочку, обпалюючи шкіру. «Ще не настав час нашого спіткання», – прошипів поряд глухий металевий голос. «Геть з дороги». Перш ніж він устиг зреагувати, залізна рука штовхнула його в сторону і звалила на підлогу. Бен упав на бік і схопився за поранене передпліччя. А тоді побачив, як розвагнений привід спускається сходами, руйнуючи їх кожним кроком. Розпачливе валання Шері на нижньому поверсі додали йому сил знову встати. Він підбіг до сходів, від яких лишався самий остов зогорнених полум'ям металевих брусів і збагнув, що східців уже не існує. І тоді просто стрибнув у сходовий проліт. Вдарився усім тілом об мозаїку першого поверху і опечену руку прошив біль. «Бене!» – кричала Шері. «Поможи!» Хлопець підвів погляди побачив, як по підлозі, всіяній яні світючими зірками, щось волочить Шері, огорнену прозорою запаною полум'я, ніби лялечка пекельного метелика. Він підвівся й вогняним слідом, що її полонитель лишав напрямку тильної частини будинку, побіг за нею, намагаючись ухилятись від несамовитого обвалу, з розташованих по колу стележів сотень охоплених вогнем книжок, які розсипались зливою палахкочучих сторінок. Від удару одного тому він знову упав до лілиць, ударившись головою. Зір його повільно тьмарився, але він ще міг роздивитися вогне візитера, який зупинився і поглянув на нього. Шеріна жахона верещала, але криків її вже не було чутно. Бен напружився, щоб проповсти ще кілька сантиметрів по всіяній приском підлозі, з усіх сил намагаючись далі чинити опір і не піддаватись потужній хвилі сонливості, що почала накочуватись на нього. Хижа усмішка собачим оскалом намалювалась перед ним, і крізь якусь драглисту масу, що розпливалась перед очима, утворюючи в полі зору незрозумілу картину з мазків свіжих акварельних фарб, він упізнав чоловіка, якого раніше побачив у паровозі того примарного потяга, що мчав крізь ніч. Джавагала. «Коли будеш готовий, приходь до мене», – прошепотів вогняний дух. «Ти знаєш, де мене шукати?» Мить по тому Джавагал знову хопив Шері і прийшов з нею просто крізь стильну стіну будинку, ніби це була димова завіса. Перш ніж знепритомніти Бен почув, як даленіє гуркіт потяга. «Він приходить до тями», – прошепотів голос за сотні кілометрів звідти. Бен спробував відігнати каламутні плями, що плавали перед його очима, і таки розпізнав знайомі риси. Чиїсь руки обережно уклали його зручніше і підсунули під голову щось м'яке і зручне. Хлопець моргнув кілька разів. Почервонілі червонілі стривожені очі Єєна засереджено вдивлялись у нього. Поряд стояли Сет і Рошан. «Бене, ти чуєш нас?» – запитав Сет, обличчя якого видавало, що він не спав цілий тиждень. Бен раптом отягнувся і хотів різко встати. Руки трьох хлопців обережно вклали його знов. «Де Шері?» – зміг вимовити він. І Єн, Сет і Рошан обмінялися похмурими поглядами. «Її тут немає, Бене», – відповів нарешті Єн. Бен відчув, що небо над ним розколюється на шматки і заплющив очі. «То що це сталося?» – запитав він перегодя, вже спокійніший. «Я прокинувся раніше, ніж ви», – заговорив Єн і вирішив піти пошукати чогось поїсти. Дорогою зустрів Сета, який йшов до будинку. Повернувшись, ми побачили, що всі вікна зачинені, а зсередини йде дим. Ми підбігли й знайшли тебе непритомного. А Шері вже не було. Її забрав Джавагал. І Єни Сет критькома перезирнулись. Що сталося? Що ти зміг з'ясувати? Сет підніс руку до своєї густої копиці волосся і відвів її від чола. Очі видавали його. «Бене, я не певен, що Джавагал існує», – заявив здарувань. «Гадаю, Ар'ямі нам набрехала». «Та що ти таке кажеш?» – здивувався Бен. Нащо їй було брехати?» Тоді Сет розказав про свої пошуки з містером Дерозіо в музеї і пояснив, що в усій документації про судовий процес не було жодної згадки про Джавагала. За винятком одної приватної записки до інженера за підписом полковника Лівеліна – який з невияснених причин намагався зам'яти справу. Бен недовірливо вислухав про ці відкриття. «Це нічого не доводить», – заперечив він. «Джавагала було засуджено і в'язнено. 16 років тому він утік, після чого і почалися його злочини». Сет зітхнув, похитавши головою. «Я сходив до в'язниці форту Керзона», – сумно мовив він. «16 років тому не було ніякої втечі ніякої пожежі». В'язниця згоріла в 1857 році, тож Джавагал ніяк не міг ані перебувати в ній, ані втекти з неї, бо коли відбувся процес над ним, ця в'язниця не існувала вже кілька десятиліть. І то процес, у документації якого про Джавагала, навіть не згадано. Ніщо купи не тримається. Бена стовпіло дивився на нього. «Вона нам збрехала, Бене», – повторив Сет. «Твоя бабця нам збрехала». «І де вона тепер?» «Майкл якраз шукає її», – пояснив Ієн. «Знайде, приведе сюди». «А решта наших де?» – допитувався Бен. Рошан нерішуче глянув на Ієна. Той похмуро кивнув. «Розкажи йому». Майкл зупинився і задивився на присмірковий туман, що вкривав західний берег куглі. Десятки постатей, напівогорнутих білими поношеними одежами, занурювались у води річки, і гамір їхніх голосів губився в шумативній потоку. Голуби лопатали крилами, злітаючи над джунглями палаців та вицвілих бань, що вишукувалися вздовж із кристої поверхні гуглі, і все це нагадало сутінкову Венецію. «Це ти мене шукаєш?» – запитала стара, що сиділа в кількох метрах від нього з прикритим вуалью обличчям. Майкл поглянув на неї, тоді стара підняла вуаль. Сумні глибокі очі Ар'ямі Бос м'яніли в присмарковому світлі. «Пані, в нас небагато часу», – звернувся до неї Майкл. «Уже небагато». Ар'ямі кивнула і повільно підвелася. Майкл подав їй руку, і під ослоною призахідного проміння вони рушили в напрямку будинку Чандри Чатарджі. П'ятеро юнаків мовчки скупчилися довкола Ар'ямі Бос. Вони спокійно чекали, доки стара зручно всядеться і знайде в собі сили сплатити борг, прихованій перед ними правді. Ніхто не наважувався промовити й слова, доки не заговорить вона. Тужливе очікування, що гризло їх із середини, на хвилю перемінилось напружену стриманість. У похмуре перечуття, що секрет, який та ревно втаювала стара дама, означатиме неподоланий виклик. Ар'ямі з глибоким сумом подивилася в обличчя хлопців. І по її губах промайнула подоба посмішки. Нарешті, опустивши погляд, вона злегка зітхнула і, дивлячись на свої маленькі нервові долоні, заговорила. Однак цього разу голос її видався їм позбавленим очікуваних владності рішучості. У кінці дороги страх узяв гору над духу, яка променіла від неї, і хлопці зрозуміли, що до них звертається слабка і смертельно перелякана стара жінка, а радше дівчинка, що прожила забагато. Перш ніж почати, дозвольте сказати. Коли в житті мені доводилося говорити неправду, що я була вимушена робити безліч разів, це завжди було задля чийогось порятунку. І якщо тепер я збрехала вам, то це через мою впевненість, що в такий спосіб я захищу тебе, Бене, і твою сестру Шері від такого, що зможе нашкодити вам більше, ніж підступи якогось ошаленілого злочинця. Ніхто не уявляє собі болю, якого мені самотній, Завдавав цей тягар від дня вашого народження. Усе, що я скажу вам сьогодні, є правдою, наскільки я можу її знати. Слухайте уважно і прийміть, як певне, все, що почуєте з моїх уст. Хоч немає нічого страшнішого і важчого, як повірити в чисту, голу справжність фактів. Здається, цілі роки проминули відтоді, як я оповіла вам історію моєї дочки Кільян. Я говорила про неї, про її променистий чари, про те, як з-поміж усіх, хто її домагався, вона обрала гідним бути її чоловіком юнака простого роду і великого таланту, молодого, багатонадійного інженера, але з тягарем від самого дитинства на плечах і з таємницею, що мала призвести до смерті його і ще багатьох. І хоч би воно видалося вам незвичайним, та все ж дозвольте мені розпочати цю оповідь від кінця, а не від початку, відповідно до загодок, які ви так прозірливо з'ясували. Чандра Чатерджі завжди був мрійником, чоловіком одержиме мрією про краще, справедливіше майбутнє для людей, які вмирали в злиднях поруч, на вулицях цього міста. А ті, кого він вважав загарбниками і розвизискувачами багатств нашої землі, розкошували і розважалися за мурами пишних будинків, Багатіли за рахунок зливніх мільйонів душ, приречених на бідність у великому серединці просто неба, яким є ця країна. Його мрією було дати знаряддя поступу й багатства народовій, у здатність якого скинути ярмо британської корони він завжди вірив. Таке знаряддя допомогло б збудувати нові шляхи між містами, залюднити нові землі, забезпечити майбутнє всіх індійських родин. Він завжди мріяв про винахід зі з вогню та заліза. Про залізницю. Для Чандри залізничні колії були артеріями, що мали понести нову кров поступу по всій цій землі. І для таких артерій він створив ще й серце, з якого пульсувала б ця енергія. Свій шедевр – станцію джиттерс -Гей. Але межа, яка відділяє мрії від примар, тонка як голка, і невдовзі тіні минулого повернулися по Данину. Високий чин британського війська, полковник Артур Лівелін, мав блискавичну героїчну кар'єру, в основі якої лежали вбивства невинних, старих і дітей, беззбройних чоловіків і переляканих жінок у містечках та селах усієї Бенгалії. Скрізь, куди сягало послання про мир та єдність для нової Індії, прибували його рушниці й багнети. Чоловік великого талану й майбутнього, як і з гордістю проголошувала його командування. Убивця під прапором корони з могуттям війська у своїх руках. Один з багатьох. Лівелін одразу помітив талант Чандри і без великих зусиль зумів узяти його в лищата, блокуючи всі його проєкти. Минуло кілька тижнів і в Калькутті цілий провінції перед ним позачинялися всі двері. За винятком же, звичайно, дверей Лівеліна. Той запропонував йому роботу для війська. Мости, залізничні лінії, твій батько Бене. Відкинув усі ці пропозиції, воліючи жити за мізерну платню, яку бомбейські видавці милостиво надсилали йому, немовжи бракові, за його писання. Та з часом тиск Лівеліна послабився, і Чандра відновив роботу над справою свого життя. По кількох роках лють Лівеліна знов запалала. Його кар'єра пішла на спад, він конче потребував завдати десь ефективного удару, влаштувати нове кровопролиття, аби знов притягти до себе увагу лондонських очільників таким-то подвигами і повернути славу пенкайської пантери. Рішення його було простим – тиснути на Чандру, але тепер іншою зброю. Кілька років він копався в минулому Чандри, і його нишпарки нарешті натрапили на слід злочинів, пов'язаних із Джавагалом. Лівалін улаштував, аби справа майже вийшла на публіку, і коли твій батько був як найглибше занурений у проєктування Джиттерс полковник втрутився, прикривши її, але погрожуючи поновленням, якщо інженер не створить нової зброї, смертельного зналяддя у здатного покінчити з усіма заворушеннями, які пацифісти та незалежники сіяли на його шляху. Інженерові довелося поступитися. І так народився вогняний птах. Пристрій, що міг за кілька секунд перетворити місто чи село на море вогню. Чандра одночасно працював над проєктами залізниці й вогняного птаха під постійним тиском Лівеліна, захланність якого у купі з недовірою, що він почав викликати у своїх зверхників, наражали на дедалі більші неприємності. Той, кого раніше вважали людиною спокійною, зваженою та добрим виконавцем обов'язків, Тепер постава у подобі хворобливого маньяка, чия жага успіху і визнання з кожним днем все більше засліплювала його, зменшуючи шанси вистояти. Чандра зрозумів, що занепад Лівеліна під власних гріхів є лише питанням часу, і почав свою гру. Він змусив полковника повірити, що вручить йому проєкт раніше, ніж обумовлено. Але така поведінка тільки загострила збудження Лівеліна, Розсіявши рештки його вже й так не надто здорового глузду. У році 1915, за рік до урочистого відкриття жителів Залізничної колії, яка звідти брала початок, Лівелін дав наказ про масове вбивство неозброєних людей без жодних на те підстав, і після скандалу, що докотився до палати громад, був вигнаний з британського війська. Зірка його згасла остаточно це й був початок його божевілля. Лівелін зібрав гурт вірних йому офіцерів, яких теж позбавили звання з наказом здати зброю, і з цієї банди горлорізів утворив зловісну парамілітарну групу, що діяла підпільно. На зібраннях у старовинному помешканні Лівеліна вони виглядали по-чудернацькому у своїх старих одностроях з усіма нагородами, тішачи себе оманою, ніби становлять таємний рік та з'єднання, яке от-от мало скинути з посад того, Хто підписав наказ про їхні звільнення Зайвий казати, що Лівелін ніколи не визнав, що його розжалували, відкрили проти нього справу Він та його прихильники стверджували, буцім подали у відставку, щоб утворити новий військовий орден Незабаром твій батько почав одержувати погрози смертю Спрямовані ще й проти його вагітної дружини у разі відмови передати вогняного птаха з огляду на те, що йшлося про секретний проєкт, Чандра мав діяти з надзвичайною обережністю. Якби він звернувся, то по допомогу до війська, його минуле вийшло би на поверхню. Не лишалося іншого вибору, як домовитися з Лівеліном та його людьми. У таких напружених обставинах, за два дні до урочистого відкриття станції, а не після того, як я розповіла раніше, Кільяна родила двох близнят – хлопчика і дівчинку. «Твою, Бене, сестру Шері, тебе!» На вечір урочистого відкриття джиттерс був запланований символічний рейс. Перший потяг, пущений з Калькути до Бомбея, мав доправити до сиротинців цього міста 360 осиротілих дітей, майже скільки днів у році. І ось що Чандра запропонував Лівеліну з його людьми. Він повантажить на потяг вовняного птаха і скориставшись технічною зупинкою, про яку повідомить через 50 кілометрів після виїзду неподалік Біжну Пура військові вивантажать його і заберуть. Лівелін погодився. А Чандра збирався вивезти пристрій з ладу і позбутися Лівеліна з його людьми, перш ніж потяг десь свистоки рушить. Та Лівелін не довіряв домовленості і дав своїм поплічникам таємний наказ випередити інженера. Твій батько призначив військовим зустріч на станції. У справжньому лабіринти, який знав тільки він, і ніби збираючись показати вогняного птаха, завів їх до тунелю. Лівелін, який вже здогадувався про щось подібне, убезпечив себе, викравши вашу матір, а з нею і вас, перед тим, як прийти на зустріч з інженером. Коли Чандра вже був зібрався знищити шантажистів, Лівелін повідомив, що ви з матір'ю в його руках і пригрозив убити вас, якщо йому не буде передано вогняного птаха. Чандрі не лишалося іншого, як здатись. Та Лівелінові цього було замало. Він наказав прикувати Чандру до паровоза, щоб його розірвало, коли потяг рушить і тут же, на очах у твого батька, холоднокровно встромив ніж у горло кіл'ян, А потім залишив їй стікати кров'ю, підвісивши на мотузі під центральним склепінням вокзалу. Роблячи це, він ще й пообіцяв кинути вас у тунелі на поживу щурам. Полишивши Чандру прикутим до паровоза, полковник наказав своїм поплічникам готувати паровоз до поїздки а сам пішов ховати вас у тунелі, аби ніхто ніколи не зміг знайти. Проте справа пішла не так, як він задумав. Недалекий Лівелін переоцінив свою хитрість, вирішивши, ніби Чандра Чатерджі легко віддасть у руки вбивці пристрій з такою руйнівною силою. Чандра продумав все як найстараніше і вогняного птаха секретним годинниковим механізмом, про який знав лише він механізмом самознищення, що мав спрямувати руйнівну потугу винаходу на самого себе через кілька секунд після того, як чужа рука спробує привести його в дію. Коли Лівельн з компанією своїх поплічників піднявся в потяг, він вирішив, що на знак прощання і як аванс помсти, яку збирався обрушити на місто, щойно заваляє діє тим смертоносним винаходом, він зруйнує цю станцію, віддавши вогню творіння Чандри а заразом і життя всіх присутніх на інавгурації цього чуда інженерії. Тож, коли Лівелін увімкнув вогняного птаха, він підписав смертний вирок усім, хто перебував у потязі, включно із собою. Через п'ять хвилин станція перетворилася на пекло, що без розбору пожерло тіла і душі невинних і винуватих. Ви шукаєте відповідей, зокрема, на питання, чому я сказала вам неправду про тюрму, де було ув'язнено Джавагала, і чому його ім'я ніколи не згадували. Перш ніж продовжити, і це найважливіше з того, що я вам скажу, хочу, аби ви зрозуміли, хай би що там почули. Чандра був надзвичайною людиною. Чоловіком, який кохав свою жінку і любив би своїх дітей, якби мав цю можливість, чого так і не сталося. По цій мові слухайте всю правду. Коли твій батько був молодим і захворів на лихоманку, він не опинився в халопі біля ріки, де якийсь хлопець доглядав його, поки він не одужає, як я це розповіла вам спершу. Твій батько зростав у закладі, який досі існує на півдні і носить назву Grand House. Ви надто молоді, тож не могли б вичути цю назву, та були часи, коли він мав ту сумну славу. Grand House був місцем, куди ваш батько потрапив після того, як, мавши лише шість років, Став свідком жахливого випадку. Його мати, хвора жінка, що жила, торгуючи своїм тілом, вишербуючи якусь мізерію, підпалила себе на його очах, здійснивши жертвопринесення богині Калі. Грандхаус Прихисток, де зростав Чандра, був, власне, лікувальним закладом. «Тим, щоб ви назвали божевільнею». Кілька літ він прожив, блукаючи тими коридорами, і замість батьків чи друзів бачив тільки людей, що існували в безумій стражданні. Людей, що іменували себе дияволами, богами або ангелами, наступного дня забуваючи ці свої імена. Коли він нарешті досяг вашого віку і міг покинути тістини, за його плечима лежилося дитинство, де існували тільки жахіття та найглибше убоство, що коли-небудь бачили в Калькутті людські очі. Вже немає необхідності казати вам, що не було ніколи ніякого зловісного друга, який би коїв ті злочини, і що не було іншої примари в житті твого батька, ніж той паразит, що проник у його свідомість. Власні його руки коїли злочини, по яких лишалась гризуча покута й сором, переслідуючи його Навально, наче прокляття. Лише доброта й осяйна чарівність кил'ян вилікували його й повернули йому здатність віднайти свій шлях. Поряд із нею він написав книжки, які ви знаєте, спроєктував шедеври, які ви обесмертили його ім'я, і зумів витрутити страшного двійника зі своєї душі. Але людська заздрість невідчерпно переслідувала його, і життя, що заповідалося щасливим і успішним, знов гунуло в провалля мороку. Цього разу назад. Того вечора, коли лагавач Чандра Чатарджі побачив, як убивають його дружину, жахливі роки дитинства знов накинулися на нього, ніби гончі пси, і погнали у його власне пекло. Ціле життя своє він побудував на фундаменті, який щойно зруйнувався в нього на очах. І поки полум'я пожирала його, він помирав у переконанні, що єдиним винуватцем цієї трагедії був він сам і заслужив на покарання. Через це, коли Лівелін привів у дію вогняного птаха і полум'я охопила тунелі вокзал, темна тінь у душі Чандри поклялась повернутися з царства смерті, повернутися вогняним ангелом, ангелом-руйнівником і месником, ангелом, що втілить темну сторону його особистості. Вас переслідує не вбивця, не людина, це привид, дух, або ж коли вволієте демон. Твій батько завжди до самого кінця полюбляв головоломки. Ви розказали мені про малюнок, на якому ваш друг Майкл зобразив усіх вас, портрет вашого відбиття у ставку. Там ваші обличчя відзеркалені у воді навпаки. Немов би про водіння водила Майкловим олівцем. Якби ви написали на малюнку ім'я, дане інженерові його матір'ю при народженні, лагавач, воно мало б відбитися у ставку навпаки – Джавагал. Змучений дух Джавагала живе відтоді, з'єднаний з пекельною машиною, створеною ним самим, яка в мить його смерті дала йому вічне життя у вигляді привида темряви. Він і вогняний птах одне ціле. І це його прокляття. Єдність духа люті роднівної машини. Вогняна душа ув'язнена в котлах розвогненного потяга. А тепер ця душа шукає собі нового пристановища. Тому він вас і шукає, адже у мить досягнення вами повноліття дух Джавагала потребує одного зі своїх дітей для подальшого життя в його тілі, аби в такий спосіб поширити свою владу на світ живих. Лише один з вас може вижити. Другий, у чиїй душі не знайдеться місця для духа Джавагала, має померти, щоб він міг жити далі. 16 літ тому він поклявся, що відшукає вас і заволодіє вами. А він завжди виконував свої обіцянки. При житті і після нього. Будьте певні, що поки я піднімаю для вас цю завісу таємниці, Джавагал уже вибрав собі одного з двох своїх дітей як оселю для своєї проклятої душі. І тільки він знає кого. Проведіння дало вам шанс, коли 16 років тому лейтенант Пік проник у лабіринт тунелю Джейтерс і зайшов холодне тіло Кільян, що висіло над калюжою власної крові. До його вух далинув ваш плач, і лейтенант, захлинаючись від болю, знайшов вас і вирвав із рук духа вашого батька. Тільки далеко піти він не зміг. Доля привела його до дверей мого дому. Він віддав вас мені, тікав далі. Коли одного дня ти оповіси цю історію своїй сестрі Шері... Не забудь же, ніколи не забудь, що дух помсти, який повернувся тої ночі з полум'я джиттерс і покінчив з лейтенантом Піком, коли він намагався врятувати обох вас, не був вашим батьком. Твій батько загинув у пожежі разом з невинними дитячими душами. Той, хто повернувся з пекла, щоб знищити самого себе, плід свого шлюбу і своє творіння був тільки привидом. Духом, якого пожирає диявол з злоби, ненависті і жаху, те, що люди посіяли в його серці. Такою є правда, і змінити її не зможе ніщо і ніхто. Якщо існує Бог або сотні богів, нехай пробачить мені шкоду, яку я могла вам завдати, розповівши про події так, як вони відбулися. Що сказати? Де знайти слова, аби передати той сум, який того травневого вечора я прочитав в очах Бена, мого найкращого друга? Дошукування істини в минулому стало для нас жорстоким уроком, а життя постало перед нами книгою, у котрій краще не гортати сторінки назад шляхом, де напрямок руху не важливий, бо обрати собі долю все одно не зможемо. І мені так захотілося тоді вже опинитись на кораблі, що відчалював наступного дня і мав повести мене геть далеко, бо я густо змішалось у мені з болем за друга та гірким смаком правди. Ми мовчки вислухали оповідь Ар'ямі, і ніхто не наважився поставити їй жодного запитання, хоча сотні їх нуртували в наших головах. Ми розуміли, що тепер лінії наших доль збіглися в одному місці й часі. У неминучому спітканні, що з настанням ночі, чекає на нас у мороку Джиттерсгейт. Коли ми вийшли під відкрите небо, останні відсвіти дня згасали пурпуровою смугою на тлі темно синіх хмар над Бенгалією. Дрібна мжичка сіялася нам на лиця, поки ми прямували здовжтої тупикової лінії, що брала початок за заднім двором будинку Лагаваджа Чандри Чатерчі і вела до великої станції на протилежному березі річки Гуглі, перетинаючи західну частину Чорного міста. Пригадую, що перш ніж вступити на металевий міст через Гуглі, який вів просто в пащу Джітерс Гейт, Бен зі сльозами на очах змусив нас поклястися, що ніколи, за жодних умов, ми нікому не відкриємо почутого в той вечір. А сам поклявся. Якщо Шері дізнається від когось із нас правду про свого батька, про цей міраж, який з дитинства насаджував її існування, він об'є того власними руками. І всі ми заприсяглися берегти таємницю. У мозаїку нашої історії залишалось укласти останню деталь – війну. Ім'я Полуночі Калькутта, 29 травня 1932 року. Тінь бурі почала насуватися ще до полуночі, повільно простягаючи над Калькуттою широчезну оливяну запону, що наче скривавлений саван, виблискувала за кожним вибухом, схований в її череві електричної люті. Гроза гуркотіла і блищала, малюючи на небі величезного освітленого павука, що, здавалося, тче над містом сіть. А тим часом силою північного вітру звіювала туман з понад річки Гуглі, відкриваючи нічній темряві голизну напівзруйнованого скелета металевого мосту. Образ Джітарськейт виринув із гнаного вітром туману. У шпиль центральної бані вокзалу з неба поцілила блискавка і зацвіла світляним блакитним плющем, що поповз по мережі у арок та сталевих балок аж до підмурівка. П'ятеро юнаків спинилися перед входом на міст. Лише Бен з Рошаном ступили ще кілька кроків у напрямку станції. Дві сріблясті лінії Рей оклямували прямий шлях, який губився в пащі вокзалу. Місяць ховався за пеленою хмари, здавалося, ніби місту тільки захисту, що мерехтіння далекої блакитної свічки. Бен обережно обдивився міст, шукаючи тріщини або розколин, що здатні були б відправити їх прямісінько в потік Нічної річки, але було майже неможливо роздивитися щось, окрім блискучого дороговказу рейок поміж бурянів і всілякого сміття. Вітер приносив із протилежного берега річки приглушений шум. Бен глянув на Рошана, який нервово вдивлявся в темну пащу вокзалу, а тоді підійшов до рейки і присів поряд, не відводячи погляду від Jitter's Gate. Хлопець поклав долоні на поверхню рейки і раптово звідсмикнув, ніби його вдарили струмом. «Вона двихтить!» сказав він перелякано, ніби потяг наближається. Бен підступив і собі, помацав довгу металеву пасму. Рошан тривожно дивився на нього. «Це ріка б'ється об опори мосту», – заспокоїв він приятеля. «Нема ніякого потяга». Підійшли й з Майклом, тим часом як ієн Єн нахилився, зав'язуючи шнурки подвійним вузлом, ритуал до якого вдавався у випадках, коли нерви йому перетворювалися на сталеві дроти. І Єн підвів погляд і сором'язливо, але не виказуючи своїм виглядом ні краплі переляку, сміхнувся Беновій, який, втім, чудово розумів, що той таки добряче перестрашений, як і всі інші, зокрема, він сам. «А я цієї ночі й патрійний вузол зробив би», – пожартував Сет. Бен усміхнувся, а всі наявні члени Чоу-Бар Сосайті запитливо й вичікувально перезернулись. За хвилину всі наслідували приклади Єна і позатягали міцніше шнурки на черевиках, заклинаючи собі цей талісман, що вже не зле прислужився їхньому товаришеві в інших приключках. А тоді вони вишукувалися у вервочку, на чолі якої став Бен, а замкнув її Рошан, і обережно ступили на міст. На пораду Сета Бен крокував як найближче до рейки, де конструкція мосту була найміцніша. При світлі дня було б нескладно переступати через потрощені шпалі і заздалегідь помічати ділянки, що зазнали руйнівної дії часу і звисали жолобами просто в нур трічки. Але опівночі та під хмарами дедалі ближчої бурі міст перетворився на повний пасток ліс, де просуватися треба було, вивіряючи кожен крок, намацуючи підошвами дорогу. Вони не пройшли й п'ятидесяти метрів, десь чверть шляху, коли Бен зупинився підвів руку на знак уваги. Усі подивилися вперед, не розуміючи, що сталося. Якусь мить усі мовчали, застигши на балках, що колихалися немов драглі під безперестанними ударами кликітливих хвиль під ногами. «Що таке?» – запитав Рошан зі свого кінця. «Чому зупинились?» Бен махнув у бік Джитерсгейт і всі побачили два вогняні струмани, що мчали по рейках їм назустріч. «На бік!» – крикнув Бен. Усі п'ятеро кинулися долі, а дві вогняні стіни люто просвистіли повз них ніби два полум'яні списи. Цей ураганний порив у смоктавий потяг за собою шматки мостової обшивки, розкидавши вздовж в язички полум'я. «Усі цілі!» – спитав Ієн, підводячись і оглядаючи на собі одежу, яка місцями диміла й парувала. Інші мовчки кивнули. «Не тратьмо нагоди, гайда на той край, поки тут догорає вогонь!» – порадив Бен. Бене, здається, під мостом щось є, завважив Майкл. Решта судовно ковтнули слину. Щось незрозуміле торокотіло під металевим покриттям у них під ногами. В уяві Бене промайнув образ сталевих лап, що дряпають залізний лис. Ну, то й нічого тут стояти й чекати, відказав хлопець, хутко звідси. Члени човбар сосаєті надали ходи й рушили до кінця мосту, обинаючи вслід за Беном небезпечні місця і не оглядаючись. Знову опинившись на твердій землі в кількох метрах від входу до станції, Бен оглянувся і наказав товаришам відійти подалі від каркаса мосту. «Що то було?» – запитав Єн у нього за спиною. Бен знизав плечима. «Дивіться!» – вигукнув Бен. На середині мосту!» Погляди всіх обернулись туди. Рейки почали набувати червонястого кольору, який променів на обидві сторони, а довкола з'явилася світлиста імла. Через кілька секунд обидві реки почали вигинатися. З усієї конструкції мосту закапали у воду губліки, рубезні сльози розтопленого металу, гучно вибухаючи від зіткнення з холодною течією. П'ятеро хлопців остовпіло споглядали страхітливе видовище танення прямо в них на очах більше 200-метрової сталевої конструкції, не наче то була пачка масла на розпеченій сковороді. Бурштиновасяйва розтопленого металу занурилася у річку. Кинувши яскравий відсвіт на лиця п'ятьох друзів. Нарешті розшарена червінь змінилася тьмяним безжовної блискітки металевим відтінком і обидва кінці мосту обвалились у воду, ніби дві сталеві верби, захоплені потоком, якраз коли споглядали у воді своє відбиття. Шалений звук шиплячої у, у воді сталі помалу затих. І тоді п'ятеро друзів почули як у них за спиною вперше за 16 років ревіння старої сирени розірвала кайкутську ніч. Не промовившись слова, вони обернулись і переступили межу, що відділяла їх від фантасмагоричної сцени, де вони мали зіграти. Ізобелла розплющила очі від відтя сирени, що лунала по всіх тунелях, ніби попереджаючи про бомбардування. Її ноги і руки були міцно прикуті до двох довгих іржавих ржавих металевих прутів. Єдине світло, яке вона могла угледіти, сочилася крізь вентиляційну решітку просто над нею. Луна сирени повільно стихла. Раптом вона почула, ніби щось шурхатливо наближається до отвору. Вона подивилась на росія градками проміння і помітила, що світляний прямокутник темніє і люк відчиняється. Вона заплющила очі і затамувала подих. Замки на металевих гачках, що скували її ноги й руки, з ляском відскочили, і вона відчула – Ще чиїсь довгі пальці стисли її шию, потягли вгору через отвір. Дівчина не змогла втриматися, щоб не закричати від жаху, а викрадач бурнув її на землю, ніби лантух сіна. Вона розплющила очі і побачила високу чорну постать, якусь фігуру без обличчя. «До тебе прийшли!» – просичали невідімі губи. «Не змушуймо їх чекати!» Тої ж миті на тім лиці засвітилися дві палахкі зіниці – Два сірники, запалені в стемряві. Постать схопила її за руку і потягла тунелем. У пітьмі, не наче в вагоні, її здалося, що минули години, перш ніж вона розгляділа в сутінках примарні обриси застиглого на колії потяга. Її втягли у хвостовий вагон, і вона безвольно дала увіпхнути себе досередини, після чого двері затріснулись. Ізобел упала до лілиці на обвуглену вагонну підлогу і відчула різкий, колючий біл у животі. Щось гостре простромило тіло на кілька сантиметрів. Вона застогнала. І тут же дівчину охопив неймовірний жах. Вона відчула, як чиїсь руки ухопили її, намагаючись перевернути. Ізобель заверещала і побачила прямо над собою брудне і виснажне обличчя хлопця, що виглядав ще переляканішим, ніж вона. "Ізобель, це я!» – прошепотів сірач. «Не пійся!» Уперше в житті дівчина дозволила собі розплакатись і, мокра від сліз, обійняла кістляву, хирляву фігурку друга. Бенни з приятелями спинилися під годинником з обвислими стрілками, що стримів на головній платформі Jitters Gate. Їх оточував таємничий простір величезного залу, повний тіней та заломлених променів, які проникали крізь заскланий сталевий дах, дозволяючи розгледіти решки того, що колись було навшпиннішим залізничним вокзалом, не навіть у снах. Достоту у залізний собор, зведений на вшанування Бога залізниць. Оглядаючи станцію зі свого місця, п'ятеро хлопців могли уявити розкішний вигляд джиттерс до трагедії. Величне осяйне склепіння, зіперте на невидимі арки, що здавалося звисали з неба, обіймаючи ряди і ще ряди перонів, розташованих дугами. Ніби кола від монети кинутий у ставок. Величезні табло з розкладом відходу та прибуття потягів, розкішні ротонди з кутого металу, прикрашені вікторіанськими рельєфами, сходи, немов у палацах, що тунелями зі сталі склавали на горішні поверхи, утворюючи ніби підвішені в повітрі коридори, людські нурти в залах і на перонах коло вагонів експресів, що мали повести їх в усі кінці країни. Від усієї тої пишноти залишився хіба що якийсь затертий, понівечений відбиток, перетворений на такий собі пересінок пекла, до якого вели всі тунелі. І Єн задивився на годинникові стрілки, спотворені полум'ям, і спробував уявити розмах пожежі. До нього підійшов все, то обидва мовчки завмерли. «Нам слід розділитися на ланки подвоє для цих пошуків. Простір величезний», – зауважив Бен. «Не найкраща ідея», – відгукнувся Сет, що досі не міг зітерти з пам'яті враження від облавлення моста у воду. «А хоч би зробили так!» «Найже тільки п'ятеро», – зауважив Єн. «Хто піде сам?» «Я», – відповів Бен. Усі подивилися на нього зі змішаним почуттям полегкості та занепокоєння. Ідея не стала кращою, – стояв на своєму Сет. «Бен має рацію», – заперечив йому Майкл. Зважаючи на досі побачене, воно однаково – п'ятеро на ще п'ятдесят. Небагатослівно та, як завжди, наснажливо, відрекомендував Рошан. «Майкле», – запропонував Бен, – «ви з Рошаном можете перевірити горішні поверхи, і Єни з Сетом займуться першим». Ніхто не заперечив цей розподіл завдань, що одне, що друге не дуже приваблювали. «А ти де збираєшся шукати?» – запитав Єн, перечуваючи відповідь. «У тунелях. За однієї умови, застеріг сет, прагнучи закликати до здорового глузду. Бен ківнув. Без героїзму та дурниць, пояснив сет. Перший, хто побачить щось варто уваги, зупиняється, позначає місце і повертається до інших. Звучить розумно, погодився і Єн. Майкл із Рошаном охоче погодились. А ти, Бене? наполігє Єн. Згода, пробурмотів той. Не чуємо, напосівся Сет. «Обіцяю», – сказав Бен, – «зустрічаємося тут за півгодини. Нехай небо почує тебе», – промовив Сет. У свідомості Шері останні години стислися до кількох секунд, протягом яких її мозок, здавалося, піддавався дії якогось потужного наркотику, що потьмарив всі відчуття, зіштовхнувши дівчину в бездонну прірву. Вона туманно пригадувала свої даремні зусилля вивільнитися від залізного стискання вогнистого силуету, що потяг її скрізь безкінечну мережу переходів, темніших за глупу ніч. Також пам'ятала, ніби невиразний епізод з якоїсь далекої події обличчя Бена, що намагався повсти по підлозі в будинку, обриси якого видавалися їй знайомими, хоч вона поняття не мала, скільки часу минуло відтоді. Можливо, година, а може тиждень чи місяць. Коли вона почала відчувати власне тіло та болючі забої від даремного борюкання, то збагнула, що вже кілька секунд як і що довколишня обстановка не є частиною того кошмару. Шері опинилася у якомусь видовженому і високому приміщенні з великими по обох боках вікнами, через які сіялось далеке неясне світло, дозволяючи розрізнити рештки опорядження того, що могло бути вузьким банкетним залом. Потрощені скелети трьох невеликих кришталевих люстр звисали зі стелі, ніби засохлі кущі. Розколете дзеркало виблискувало позосталими уламками на півтемряві за шинквасом, який наводив на думку про колишній розкішний бар, тепер уже пожертий несамовитою безжальною пожежею. Шері спробувала підвестися відчувши, що ланцюг на заведених на заспину за п'ястках був примоцований до якихось вузьких труб, раптом зрозуміла що вона у вагоні потяга, загнаного кудись у тунелі джиттерс -гейт. Розпачлива певність свого місця перебування линула на неї холодною зливою, обудивши від опалості запаморочення, які опанували її свідомість. Вона напружила зір і серед темної купи повалених столів та слідів пожежі спробувала угледіти яке-небудь знаряддя, що допомогло би звільнитися від пут. Та крім обуглених, дивом, недогорілих до кінця ні до чого непридатних уламків у спостоженому вагоні тоді було годі щось знайти. Шері кілька разів розпачливо рванулась та тільки домоглась, що стискання кайданів стало міцнішим. За два метри попереду якась чорна купа, котру вона сприймала спочатку за закупу уламків, раптом повернулася зі спритністю величезного кота, що досі незворушно лежав. На невидимому в темряві обличчі загорілася світляна посмішка. Дівчині серце обірвалося, постать наблизилась на відстань заледве п'яді відділиться. Очі Джавагала спалахнули, немов жарини під подмухом вітру, і Шері відчула різкий кислий сморід спаленого бензину. «Ласкаво прошу до решток моєї оселі, Шері», – прошипатів Джавагал, – «тебе ж саме так звати, га?» Шері кивнула, заціпанівши від жаху перед цією появою. «Тобі не слід мене боятися», – сказав Джавагал. Дівчина стримала сльози, що от, от мали хлинути. Вона не збиралася отак просто здатися. Вона замрушилась і переривчато задихала. «Ану дивися на мене, коли я до тебе звертаюся», – мовив Джавагал тоном, від якого її кров застигла в жилах. Шері повільно розплющила очі і з жахом побачила, що джавагалова рука тягнеться до її лиця. Його довгі пальці, обтягнуті чорною рукавичкою, попестили її пощацій, надзвичайно ніжно відсунули пасенця волосся, що спали їй на чоло. Очі її викрадача, здавалося, на мить пригасли. – Ти так на неї схожа, – прошепотів джавагал, та раптом його рука відсмикнулась, ніби сполохана тварина, і джавагал підвівся. Шері відчула, що кайдини за спиною розімкнулися, і руки її звільнились. «Вставай, йди за мною», – наказав він. Шері підкорилася і рушила Джавагалом. Та щойно темна постать відійшла на кілька метрів поміж уламками опорядження вагона, дівчина кинулась навтяки в протилежному напрямку так швидко, як тільки їй дозволяли затерплі м'язи. Шері, спотикаючись, перетнула вагони і кинулась до тильних дверей, що виходили на маленьку відкриту платформу, поміж двома вагонами. Вона схопилася за почернілу сталеву ручку і з усіх сил натисла. Метал зім'явся під пальцями, наче гончарна глина, і Шері осрілешено побачила, як ручка перетворюється на п'ять витончених пальців, які тужі зімкнулись на її зап'ястку. Дверне полотно склалося вдвоє, перетворилось на блискучу статую, на гладенькому обличчі якої проявилися рисиджа Вагала. У дівчини підігнулись коліна, і вона уклякла перед ним. Джавагал підніс її в повітря, і дівчина прочитала в його очах стриману лють. «І не пробуй тікати від мене, Шері. Дуже скоро ти і я станемо одним цілим. Я тобі не ворог. Я – твоє майбутнє. Переходь на мій бік, бо інакше ось що з тобою станеться». Джавагал підібрав з підлоги друзки кришталевого келиха, обхопив пальцями із силою стис. Кришталь розтопився в кулаці і полився поміж пальцями краплями рідкого скла, які впали на вагонну підлогу, утворивши між уламками пломінке дзеркало. Джавагал пустив шері, і вона впала в кількох сантиметрах від димучого кришталю. А тепер роби, що я сказав. Сето опустився на коліна в центральній частині вокзалу, перечимось подібної до блискучої пластинки, помацав цепучками. Рідина була теплою, густою і виглядала, наче розлита олія. «Ієне, ходи сюди, подивися!» – покликав Сет. Юнак підійшов і вклякнув поряд. Сет показав йому пальці, вимазані цією липкою речовиною. Ієне собі зволожив кінчик указівного пальця, спробував речовину на густину, розтерши її великим пальцем, і понюхав. «Це кров!» – виніс присуд майбутній лікар. Сет раптово збліди, притмав витер пальців об штанину. «Це Ізобел?» Спитав він, відсуваючись від калюжі, намагаючись стримати нудоту, що підповзала до горла. Не знаю, розгублено відповів Єн. Кров свіжа, або здається такою. Хлопець випростався й оглянув місце біля широкої темної калюжі. Довкола немає ні інших плям, ніяких ось слідів, промурмотів він. Сет подивився на нього, не розуміючи, до чого він хилить. Хай там чуявся ця кров, але він не міг піти далеко, не лишивши жодного сліду, хоч би йшов би не саме його тягли, пояснив Ін. Незрозуміло. Все то обмірковував припущення друга і обійшов пляму довкола, переконавшись, що й справді в радіусі кількох метрів не було ніяких плям чи відбитків. Знову опинившись поруч, друзі не тему, що подивилися один на одного. Та раптом тінь непевного здоходу промайнула в Єнових очах. І Сет на льоту спіймав думку, яка промайнула в голові приятеля. Обидві повільно задерли голову і подивилися на склепіння. Огорнене темря. І Єни Сетом уважно вглядалися у сутінки верхньої частини зали, доки їхній погляд не зупинився на обрисах великої кришталевої люстри в самому центрі. До однієї з лаб було підвішено на мотузі загорнуте в блискуче покривало тіло, яке повільно гойдалося в повітрі. Друзі судомно сковтнули слину. «Воно мертве?» – боязко прошепотів Сет. Не відводячи погляду від моторошної знахідки, Єн знизав плечима. «Може, варто повідомити інших?» – нервово запропонував Сет. «Спочатку узнаємо, хто це?» – відповів Єн. «Якщо кров цієї людини, а воно так і є, судячи з усього, то, можливо, вона ще жива. Спробуймо відчепити». Сет закотив очі під лоба. Він очікував на щось подібне одразу, як вони перейшли міст, але від усвідомлення, що його перечуття справдилось, нудота вже стала йому майже в горлі. Хлопець глибоко задихав і постарався більше про це не думати. Гаразд, покірно погодився він. Тільки як? Ієн роздивився горішню частину зали і помітив, що десь на висоті 15 метрів її оперізувала металева платформа. Звідти до кришталевої люстри тяглися в узький місточок, буквально корабельні сходи, аби доглядати і мити конструкцію. «Ми піднімемося на цей місток і спустимо ту людину», – вирішив Ієн. «Одному з нас слід залишитися тут, щоб допомогти їй тоді», – зауважив Сет. «І гадаю, це мав би бути ти. Ти певен, що хочеш піднятися сам?» «Просто вмираю від бажання», – відказав Сет. «Чекай тут. І не відходь». І Янківнув і провів поглядом Сета, який рушив до сходів на верхній рівень Джітельсгейт. Щойно сутінки проковтнули його товариша, і луна його кроків подаленіла вгору по сходах. Він почав дивлятися темряву довкола себе. Він чув, як подуви з тунелів повив свистують і шануть по підлозі дрібні уламки сміття. Тоді знов підвів погляди і марно спробував розпізнати підвищену фігуру, що повільно кружляла. Він гнав від себе думку про те, що це могли би бути Ізобел, сірач або шері. Раптом її навіть здалося, що по калюжі в нього під ногами майнув відсвіт, та коли глянув униз, нічого вже не побачив. Джавагал потягнув шері через увесь застигли в тунелі поїзд, ніби через якийсь приймальний коридор аж до чільного вагона, за яким уже був пара. З-під останніх дверей пробивалося яскраве жовто-гаряче світло. Було чути шалене гуготіння котла. Шері відчула, як температура довкола різко зростає, а всі пори на шкірі розтуляються від пекучого дотику розшареного повітря з паливника. «Що це там?» – перелякано запитала Шері. Джавагал зімкнув, ніби кільце кайданів своїй пальці на її зап'ястку і рвонув дівчину за собою. «Вогняна машина!» Відповів він, відчиняючи двері і проштовхуючи її досередини. Це мій дім і моя в'язниця. Але дуже скоро все зміниться завдяки тобі, Шері. По стількох роках ми нарешті знов зустрілися. Чи не цього ти завжди прагла? Шері затулила лице від розпеченої хвилі, що навально жигнула в її обличчя і поміж пальцями глянула всередину кабіни. Велетенські механізми з чималих котлів, поєднаних, до безконечного змійовика склапаний загрозливо, ніби готовий вибухнути сичав перед нею. Зі стиків цього чудовиська з люттю випроскували пара і газ, набиваючи насиченого мідяного відтінку і забарвлюючи собою стіни кабіни. На металевому щиті з цілою системою вентилів тиску та манометрів Шері завважила барельєфну фігуру Орла, що велично зринає з поміщ язиків полум'я. Під зображенням птаха вона помітила кілька слів, вибитих невідомими їй літерами. «Вогняний птах», – промовив Джавагал перед з нею, – «моє альтер-его». «Цю машину сконструював мій батько», – прошепотіла Шері. «Ви не маєте жодного права на неї, ви просто злодії-вбивця». Джавагал задумливо подивився на неї і облизав губи. «Що ж це за світ ми побудували, де навіть незнайки не можуть бути щасливими?» – запитав він. – Прокинься, Шері! Дівчина обернулася і з презирством подивилась на Джавагала. – Ви вбили його! – промовила вона, кинувши погляд, сповнений безмежної ненависті. У губи Джавагала скривились у мовчені з мій потворній гримасі. І допіру за кілька секунд Шері зрозуміла, що він сміється. А він тим часом злегка відштовхнув її до гарячої стіни і загрозливо наставив на неї палець. – Стій тут і не рухайся! – Наказав він. Шері побачила, як Джавагал підійшов до двихтючого механізму вогняного птаха і поклав руки на розжарену поверхню котлів. Його долоні прилипли до металу, і дівчина почула сморід паленої шкіри разом із жорстким шкварчанням смаженої людської плоті. Джавагал повільно розтулив губи і клуби пари, що пливли по кабіні,